بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ویرکوی در بخفلنا این زلزلت الساعتی یقیناً خوزی دل دکیامت زلزل دکیامت شیئن عظیم یو سیز ہے بات ناد دے لوی سیز دے اغورد چه او باوی تاسو آغی لرا تظهلو چه غاتل بشی بی خبر بشی کلو مرضی عتل ار یو شدی ورکون که بی اغ بچینا عم ما ارزاد چه پی ورکی اغ لر شدی ورکی و تظهلو او او غرزو با غرزوی گدی با کلو ذاتی حمل هر حمل والا هر بار والا گیڑکی بچیرے حملہا حمل اخپل وطرن ناسا او وینی بیتو وینی بیتو خلکو لرا سکارا نشا یوشا وما هم بی سکارا او حال دا چی دوی ندی نشا ینی پس کلو دو نشاور سیزونو سرا نشا بنی ولیکن عذاب اللہی او لیکن عذاب الله تعالی شدید سਖد عذاب ده وجب دې پریشان نه شي وي و من الناس او بازي خلقونه من حغ سو بي يجادل الاهي چې جگړ کوي په بار دي توحيد الله تعالی کې په توحيد الله یا په وجود الله يا الله پاک پښتووالي کې توحيد الله تعالی کې به غیر علم بغیر دے پوی نہ بغیر دے علم نہ و یت تبع كل شیطان مریض اور روان ودا سڑے ہر شیطان سرکش پسی سرکش شیطان بسروانی کو تیبا پرس کرے شویدے نه مو پر شویدا علیہ مبارک اگ کی انه شاندار چ یقینن من تو اللہ چا چې دیافت داویداري وکړلا سو ښه غا طرف تا وړي د شيطان طرف ته په ان هو نو یقین هغه ګمرا کوي د لره او بلنا کيلار ورته خيله عذاب السعير عذاب ګرم اورتا ګرم اور طرف ته بلار ورته خي يا ايها الناس اي خلق انكم تمك تاسو يي بي ريبن من البې د دوباره جنا نو دلل دلیل ان خلتنااکم نویقیان موګه پیدا دا شروعو کړه د ستاسو من طرا د خارونا ثم بیا من نطف د نطپ نه د ساس کې دوکنا ثم من على بیا بیاګ ټکړې د ونی نه تخ شووي نه ثم بیا من مضغتل دټکري د غنا مخلقاتین چې پورا اندامونو والاوی و غیر مخلقاتین او باز کم, کم اندامونو والاوی ده چا گوتا کمه ده چا انداری پوزه ده چا غکم زوری بی لینو بینا لکوم دا د پارچ وضاحت اکلو منگ تاسو تا بیان کو اخکار کو وانو قیرو پی او ساتوی منگا پن رحمونو که ما نشاو ثم را وقت زومنگا منگا واڑو الا اجل مسمن تر نتی مقرر پوری نو مور پګېډه کې بچي پاتشي نو نهو قانون نو نهو میشتو دل سو میشتو یو لسمیاشتو پوری د شپغو وو پوری ثم نخرجکم بیارو راو اوباسو تاسو لرا ټیک فلانو واړه بچي ثم لتبلو ان بیا پالنه کو تاسو ل توغو د د پاه چې اوور سګئ تاسو اشده کوم ځانې خپلیته و منکومه بعض ستاسوونه من اغ سووک دي ی تواپه چې ملکې شي و من کوم من یوردو او بعضې ستاسوونه اغدي یوردو چې وګرغ ولي شي الله اررضل عمرريه کم زورې عمرته سپ اومرته د زلالق اومرته ل قلا عقبت داش انجام داشی چه نپویگی دا سره ممباد علم نروست دا پوینا شایم تا حیثیز بانده دماغی دا کار نکی وطر الارده اوین تازمه که لره حامیده تن وچفراتا حامیده تن کلکا فیضا پس کل چه انزلنا علیه الماء را ور ومون پاغی بانده وبرن ور احتزدت نو تیار شي تو پارد زرغوني ورابت او ګوګشي نه نرم شي او را او تو کوي نشي من كل زوج بهيج ده هر قسم ګوډي تازانه هر قسم ګوډي تازه شي ذالکا دا دلیل دی هدي خبره به ان الله چ یقینا الله تعالی هو الحق واږه رښتیا ده او یقینا اغا یحی جن دے کئی الموتا مڑو لرا و انہو یقنن اغین اللہ پاک علا کل شئین قدیر و ہر لرون کے دے خدرت والا دے و انہ ساعتا او یقنن قیمت آتیتون راتلون کے دے لاری بفیہا نشت شک پاہی کے راتلو کے و انہ اللہ یقنن پاک یبعا پرزکئی جون دې کئ من په قبر هغه سوچ په قبر نو کیری زمکه کې څومره دی ښه او را الله جون دې و منن ناس او بازي د خلکو نا مې یجادلو بالله هغه سوچ دې چې جګړه کوي په توحید الله تعالی کې بغیر علم بغیر د علم نه بغیر په وینا ولا او بغیر د هدایت والله کې تاب منیر او بغې دی کې تاب رناه کوونکې تا نه ن دلیل ور سره نه یو جګړی کې د الله پهیت طانی یا تی ی تا اونکې د خپله ډډ خپل سټ یو دلله دپاره چې ګمرا کړړی نور خلکان سبی الله د اللهري دلهنا ط یا تیی تا اونکې د خپله ډډه خپل سټ لاره چې خلک لَهُ فِي الدُّنْيَا تَدُ دپار په دنیا کې خيزيون شرمندگي دا و انذيقوه او بسقو دلرا يوم القيامه دې قیامت اورس کې عذاب الحريق عذاب دې اور سوزون زون کې ذالك دا بما قدمت پوجا دغه عملونو چولان دي ليګلي دي يدا تلسنو تھا وان الله يقينا او دی بدی وځه يکين الله پاگلاي سده ظلم لعل عبيد نه دي هي ظلم والا په بندګانو خلو باندي هي زياده په بندګانو الله نه کوي و من او بازي ذ خلګو نا من اغدي يعبد الله چې بندګي دي الله تعالى کوي عبادت دي الله تعالى کوي الا هر بين پر شک باندي شکمنې سړي پين اصابهه او که 84 گیدتا خیرو پیدا نثم ان نبیه نو کلشی پاغي سره وړي هرډي سنده اوږي بادر کوم الله مالاک سره کرا وان اصابته او کورسي گیدتا تتن تن تکلیف مشکل ورتوري ان قلبه على وجهه نو اپوتشي واوري پمخ خپل باندي دې ډيري بادت نو کېستي جوړ نشو خسرت دنيا تاوانی کلدو دنیا ول اخرت لرا دنیا ان توانی کا ختم توانی کا ذالک هو الخسران المبین دا تاوان داسکارا یذو رمضان شوی رمضان کیدے مین دون اللهی سیوا د الله تعالی ما اغچا تا لا یذروه جزر نشور کولت تا و ما لا ینطاوه او اغا چا تاواستی چا نفع نشور کولید دتا ذالک هو الضلال البعید تا گمرائی دا لرے دی حقنا دیر دی حقنا لرے لادا گمراشو یا دعو بندگی کئی را مدد کئی لمن د اغا چا ضرر ہو چی ضرر دی بندگی دی اغا اقربو من نفعیه سیاد نزدی دی دی پایدی دی اغا نا نقصانی دی دی پایدی نشتا لبیس المولا خامخا ناکار دوست دے و لبیس الاشیر او خامخا ناکار ملگرے دے اِنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهَ تَعْلَى يُدْخِرُ الَّذِينَ دَاخِلَي بَا آكَسَانْ آمَنُوا چِمَانِ رَا وَدِدَي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عَمَلُونَ اِكْرِدِی پَتَّابِ دَارَي دِ سُنَّتِ جَنَّاتِ جَنَّتِونَو تَا دَاخِلَي بَا تجریچه بییگی منتحتل انهارو لان دے دے اغینا ویلی ان الله یقینا الله تعالی یفعلو کپی ما اغ سچ یرید و غواڑی الله کای سچ غواڑی من کان اغ سوک چی وی یظن گومان کای لن ینصره الله چې هجریبا امداد اون کڑی الله تعالی دی پیغمبر سرا د دنیا په دنیا کی والآخرت آآخرت کې نو که صبح پا دی گمان لری که اللہ دی پیغمبر امدازن نکی اللہ وی زیک کوم او که دا سڑے حفا کی گی پل یم دوت بے سببین نو اگدد کڑی رسیق پلی لسمای آسمان تا سم مل یقتا بیاد پری کڑی پل ینظر نو ادگوری حل یو زیباننا ایا بو کیده دا چل زده ما یغیز او غسل را چې دیغه سا کړي دي ان کدی الله په امداد پیغمبر سره خپګیږي نو الله وی دې د خپل رسی اسمان ته وګدکې او دې د پر او کیږي ځان دې په پړی اوتړي او ځان دې په پړی وشلې ځان دې خطه اوور دی نو الله وی کدی سبا کیږي سبا د پیغمبر امداد کوو انو وکذالک او دارنگی انزلنا ہو نازل کرده منگا آیاتن بیناتن آیتونا واضح دنی دا قرآن نازل کرده منگ دا قرآن آیتونا واضح وان اللہ یقین اللہ تعالی یه دی ادایت کوی لار سمئی من یوری دو آغشا پچھا اللہ ارادو پڑی وغاڑ اللہ ان اللذین آمنو یقیننا کسانچ ایمان والا دی ایمان راوڑی دی والذين وكفار هادو یهودیان دی وصابیان دی او صابیان دی آتش پرست دی والنصارى نصرانیان دی والمجوس او مجوسیان دی والذين اشرکو او اوا کسان چې شرک کړه دي مشرکان دی تمو مینان دی یهودیان دی صابیان دی نصرانا دی مجوس دی مشرکان دی الله وی ان الله یقین الله تعالی یفصلو یودائی باراو لی پایتل وبکای پاینه هم پمید دوی کی یومل قیامت پرز قیامت کی ان الله یقینن الله تعالی علی کل شاین شهیدن په هر سیس باندې حاضر ناظر دے حواد حاضر دے ناظر دے کتون کی دے الم ترا یا تنوری ان الله یقینن الله تعالی تا یسجدو سجده کی لهودی الله کو از سماواتی چپاس مننو کیدی و من پیل عردی اواغ سوک چپیزمک کیدی و الشمس و نور والقمر و سپگمئی والنجوم و سطوری والجبال و غرونا والشجر و غونی والدواب و, و او دیر من الناسی در خلقونا اللہ تسجی کتاب دار دی و کثیرون او دیر و باندی دیر و کثیرون حق علیه العذابو او ډېرو باندې پوره شېوېدا پیسې خلا دے عذاب و مې يمن الله هغه څوک چې سپک پړيا غلاره الله تعالی پماله ممکرمل نو نشتا غلره هېڅوب عزت ورکون کې ان الله يقنا الله تعالی يفصل يفعلو کوي الله پغمای شاوڅي الله وغادي ها ځاني دا دوا خصماني دلي دي جګړمار اختصموا چې جګړ کوي تی ربهم فبارد رب دو دوی کې انه ها ځانه خصماني دا دوه ډلې دي اختصموا چې جګړ کوي تی ربهم فبارد رب دو دوی کې الزینا پساکسان کفرو چې کوفره کړهره او تیاث لغون نو جوړولې بشي دوی لارات او سوالي به شنه جوړولې بشي دوی د پاره جامی من نارن دور یعنی دیر و تکڑونا جامی دور دیتا جروح کرده لیشو یو صبو من پاک روحوسهم الحمیمو اڈاولی برشی یو صبو اڈاولی برشی من پاک روحوسهم پورتا دی سرنو دو دینا الحمیم اشیدلیو بارن ایبا اللہ بور غور دی سرنا یو صحر بیهی ویلکی دی برشی پاگی سران ما پی بوتونی هم اغاصی دودی په خېټو د دېګ دې ډوګ دې ټول به بي دي کې وال جلود او پوستې کې سرمنې دودی والهمو دوی دو دا وحلو د مقام او من حدید دا وحلو د پارا ګورزنادي د اوسپنه اوسپنو په ګورزونو وا په وال کېږي کلم هر کلا نه هر وخت اراضو دې اوغاړي اي يخرجوا منها چوزید اورنا من غم من ده غم ده وجنا وعیدو فیها واپس گرد واپس بگر زولی شفاغی کی اویلی کیی بورتا وذوقو اسکی عذاب الحریقی عذاب ده اور سزون کے ان الله یقیناً اللہ تعالی با یدخلو الذین داخلی آکسانو لرچے آمنی مانی راوڑی رے وعنیلو او ملون افکر دی پتابی داره دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا جنات جنتونو تا سجرینین تحت الانحارو سب ایگی بلان دی دا غینا ویالی یو حلون پیها خستکی دی مشید دوی پا کې من اصاور دی بنگڑونا من زہبند سروزرو سروزرو بنگڑو بلان دی تور اجائی خستکی بے و لؤلؤن اوم الغلری و لباسهم پیها حریرون او جانی د دوی باغی کی برې خموی جنتیا نو جنت کې ځای وره کوي او هدو او هدايت ورکلې شوې دي الَتَیېبه پاکی کلمې من القول د وینا د دنیا کې دوی سم کلمه توحید کلمې ویلا وهدو برابر کړی شی دوی الَتَیېبه پاکی من القول د وینا کلمې طیبا او هدا ګور کړې شو دوی ته الی سراتل ال لاري د ستالی شوي زیادته الله پهسممه لاره برابر کړیو ان الذي نه یېنا کسان کپرو چې کوپې کلې یا سدونونه او منقي ان س اللهې د الله د اللارري نه نوور خلکو لرهول مجد د الحراي او د مجد د حرام نه من خلک الذي ا هغه مزجد د حرامناو چې ګرځول د مونګه هغه بایديت الله لِلنَّازِدِ صَلْوُ دُپارَ سَوَاءٌ لِلْعَاقِبِ فِي برابر ډېر په هغه کې عاقب څلته ډېر دی په کې پرو دې نه تاسو کورې ډېر دی هغه د پار برابر ولباد او مسافر تا کا مسافر دی کاغه سیدون کې دا هغه زائدې ای د پار یو شانته برابر دې د بیت الله و مې یرید او چا کې را دوه کله کې به الحادن دو کگلیت زیادی بی الظلمن پا ظلم سرا نزیقهونو بسکو مونگا آغتا من عذابن علیم دی عذاب در در ناگنا و ایز بوانا اوار کلچ زائی وار کرو مونگا لی ابراہیما ابراہیما علی السلامتا مکانا پا زائی البیت دی بیت اللہ کی اوی المونگ دیتا اللہ تشرک بی شیریق مے جوړو وا ما سرہی سیزو و طہر او پاتہ ساتھا بایتیہ کور زما لتا ایتینا د پاز ثواب کوونکو چې چاته رتي ګرځید بیت اللہ والقائمینا او پوالا سره عبادت کوونکو قائمین چ ولاد عبادت کوي ور رکع سجود او رو کو سجد کوونکو لرا وا عزن تنازی اعلان وکړو په خلکو کې بالحج ده حج کاولو سرا یاتوک چرازی واتا رجالان پیاده وا علی کل او سوارا پا ربطار سوار په هر تیز رفتار سوار لای باندي یاتینا چرازی من کل فج عميق ده هر لار, لار لرینا من کل فج نيق ده هر لار لرینا اڅکای خپلني فج پلان تو یې مز راضی بدل تطتی گرفتار شو موټرشو یکبراری لیاجهادو به دپارچه حاضر شی مناقعه پایدوتا لهم انې پایدو خپل ہوتا چې دوی ته کمی پایری دي اې ته حاضر شی و یذکور اسمل الله او یاد دې کړی نوم د الله تعالی په ایامه معلومات فورزو معلومو کې الا مارزقهم هغه سچ ورکړي دې دوی تا من بحیمت الانعامی نی اللہ تعالی ورکڑی دی دس سارونا بحیمت الانعام ساروی اغا حلال زکم خوڑل کی گی فگلو پس خری نی قربانی تی مرادی ووخ دی غوی دی گڑا دا بی زدہ من ها دیاغینا و اطعم الباعث الفقیر او خوراک ورک ورکوی حل باعث ناومیت الفقیر محتاج تا مصیبت و حل محتاج تا ورگ ولد خوراک وخد آخی پربانی سم مل یقضو بیادی لری کړي دوی تفق اخوم خیری اخپلی دی شرک و دی گناہونو دا بزان نلری کی ویل یو فو ندور او پورا دی گری منخ تی اخپلی پل و زنا منخ تی ویل یطاو وفو او طواب دی کوي یعنی گرزی دی او طواب دی وکړي د دی الله د دی فور الاطير چې آزاد دي د چاپر طبزه کې نه لري ذالکا دا یاد لاره و من يعزن حرمات او چا چې تعظیم وکړي عزت کو دي حرمتونو دي الله تعالی عزتمن سي زونو دي الله چې عزت وکا فهو خير لهو نو دا غرد دلره عند رب هي پني زرب قل او حلت لكم الانام او حلال کړي شې دي تاسو لارو ساروي چار پای الا مگر ما يطلع عليكم اغش لستې دې شي پتا سو باندې چې کوم لو سپل کیږي اب توب باندې هراني فجتن بر رجس پس زانوسات دپليتینا چا سره شې دې منل اوسانې چې بندگی د غير الله دا یا زانوسات ډډه کوي زان دپليتینا چاگا نظر اول دی غیر اللہ تا مال ورک اول دی غیر اللہ پنو وجتنیبو او زانو ساتے او ڈڈاڈا کوئی قول الزوری دو اینا دی دروغو نا دروغو نوائی حنفا علی اللہ کلک شیف اخلاص کولو سارا اللہ تعالی تا غیر مشریکی نبی ہی مکیگا شرک کونگی دی اللہ سارا ومین یو شرک چاچے شرک اکڑو اللهله تاله سره پکه انما نوته بهوا چې یا انې فکهما طب به وواي چې خله دیره اوغدي دلو منسمما د عسمان نه بره سمانله راران دی را غغ په تخته په هو پهوي تختهوللو د لرهرو مرغانو بره په تزا کې را رواندي او مرغانوې بره اووا کې وختې لو زولوي خواړه او تهوي بهریخو یا اختق غرزوید دل را سیلای ہوا پی مکانن پدا سی زایگ صحیح ان چاګه د جوري لړې وی اختق زایگ یو غړی شان ورته دا داد مشتک مثال لا ذکر کا ذالک دا یاد لره او من يعظم شعائر الله او چاچه تعظیم وکړو ده خاص نه کو چې الله تعالی مقر کړی دی من منتقل قلوب وی یقینا دا تعظیم د اخلاص زړونو دی ومن من يعظم شاعر الله دا چې تعظیم وګو دي زتمن زینو دی الله تعالی یقینا دا تعظیم د اخلاص زلونو دی لکم تاسو لره کیه پاګی کې معنا او پای دی دی اجل أجل انټرنیټي فورې مسلمان مقرر مقرر نیټه فورې تاسو ل پای دی دی ثم بیا محلها انتحاد دی پیدو الالبیت العتیق بیت الله ازاد سره دین بیت العتیق او کور ازاد د چاپه قربګې نیشته د بچا دوه وغیره نو ولی کل امه تل او د پار هر امه جعلنا منغر زولی دی مقر کړی دی منغا من سکن طریقه قربانای منسق د حلالیز طریقه لیزکر اسم الله د دې لپاره چې یاد کړی نوم دی الله تعالی الا مارزتهم باغ باנדי جل الله ورکل دے دویتا مم بهيماتل انامي دے چار پايا نو دے سارونا په وخت دے ذبح کی بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر دا جوړ الفاظ رزیب چاله راکای کی فإلهکم نو اله استو اله واحد اله یوزا دے یعنی چاقدار د بند ستاسو یو زاد دی پله هو اصلمون نو خاص اغته اخلا کوي تېشيغاړه کې دی ورتهوه ب شل مخیل او زیې ورکه ځان کوس ګون کوته عجززي کوونکو ځانه خته ګړيته زییرې وررکه نا خلک اضاز کر الله چې هر کله یاد پرېشي الله تعالی وجهلت قلووبم نو اویری یسړنا د دو دوی و صابرین او صبر کونکی دی علاما صابقم پا آغا مصیبت چه دوی طرح سیدلی وی والمقیم صلاح او پابندی کونکی دی دون منز ومیما رزق ناغم او دی آغا مالنا چه منگ دوی تور کرده یون پی کون خرج که یاللہ رزا دفارا والبودنا او غد ساروی یعنی او خان جالنا ها گرز ولی دی منگ اغلرا لکم تاسو دو پارا من شاعر الله د خاص نخد الله تعالی نا لکم تاسو لارضا لو نخد الله تعالی دوخ تو غورا لو ساروی فيها قیرون پاغ کی پیدی دی باز ذکر اسمل الله یادوی نوم دی الله تعالی علیها باغ باندے ثواب صداتی حال کی چوالاڑ وی ثواب ولادوی د ذوخ د زاب کی طریقہ خد دا ګرگ چې یو مخکخ به ووتړي او په درق په به ولاری او بیا به د مري کې یو رک بیاغ وخه نو نهبتې بي ب غ به را غورېږي نو واللاړه باند یو چاړهوه د مري پهغاړ ک د او خنج چې زبه کوي په دغه طریقې کوي سواب په داسې حالکې چې ولاړي پایضا وجبت پس هر کله چرا را غورږي جنوبهها په اړکوونه د هغې پرې ته ف کولونو پرې منها د هغې نه او قراغ ورکوی گزاره کونگی د کانی صبرناک غریب والموتر راو حرسناک تا بی صبر غریب سوال که یو سوال نکی قانی محتاج ده خود سوال نه نکی صبرناک ده والقانی محتاج جو واضح لینی ولی دا حرسناک ده کذالکم دا غشانتی سخرناها لکم تا دیکر دا منگ دا ساروی ستاسو دا پارا لعلکم تشکرون ان ستاسو دا پایدی دا پارا لا کوم تشون د د پااج تاسوو شګو کاغې د الله دنینو لننا ل الله اس کل نهرسږ الله تعالتهې قویت دپاره لومهها وقع ددي دو واللا وَلَا اووه نه وې د دو واللا کې ینا لوغته قووا من کوم اولیکنرسږي اللهته خیت سرهې خللاستاسوونه كذلكم دغسي سخرها لكم تابي گرز و لدي اللہ تعالی دا سارویس تاسو دا پای دي لرا لتو قبر الله دي دا پارا چه تقویر وائي علاما حداكم <متحدث> باغي بانده باغي طريقة سرچه خود لدي اللہ تعالی تاسو تا و بشير المحسنين او زیر ورگر چه استعمل کون کتا اِنَّ اللَّهَ يَقِنَ اللَّهَ تَعَلَى يُدافعو د پا کئی ان انِ الَّذِينَ د جنگ دی مومنانو نه نه کاکرانو لرا ان الله يدا يو يكن الله پاک اړي د جنگ د مومنانو نه کاکرانو لرا ان الذين امنوا منا راشي مومنانو نه کاکرانو لرا د جنگ نه اړي ان الله يكن الله تعالی لا يحب من انك كل خوان تفور ده هر کانه در ناشکر سرا ہر خیانتگر سر اللہ مینہ نے کہی ہر ناشوگر سر اللہ مینہ نے کہی